اې ال لام میم سی دا مخکې سورۃ کې اسباد توحید با دله و سراسو سروشو د دې سورۃ کې د مشرکین او د شبهه جواب کړي مشرکین هم دا الله نه سیوا شفیع نیولې شفیق کریم له سپارښت کړي الله یې نشي کولای دا صورت نفع شفاعت قاری اس بات دو دا خلاصه صورت صورت کې بیان دا مقاسی دا ارباؤ دے صداقت دا کتاب دی کرکنی رنبی آیات کی دویم نمبر کې بیا توحید مسله دا شپکم آیات دا مسله توحید راست دا ذالک عالم الغیب و شہادان العزیز الرحیم بیا دریم نمبر کی بعد د قیامت کې لس م آیاتنا وقال رزا ذل نافذ ار جی اننا لفی خلق جدید اش پیغام لبرم رسالت مسل ذکر کې استراقت رسول درشت م پهه نام مو کتاب فره د کون ف می د مقا مکېږ به شې د ملاقات ساانه د کتاب سره سرت ممتاز دی پرت د شپې او سرت ممتاز دی ن سلام سره د موساانه د نبییل اسلام د موثال سلام سره ملاقات شوو <س <س نبی علی السلام با هرش په الف لام میم او سورہ ملک دا بیاین الودہ کلو داولې دې سورات کې رد شفاعت قاری دې سورہ ملک کې رد شرک پر برکت دې چې دو اخر وخر صدقه کیږي دا فلاح ذریعہ نه الف لام میم الله فوق در جوهر و پم رات را ل کله کتاب مشتشک پرږي د رب العالمین ترف ندیم دا بشکه کتاب دی او دا در رب العالمین کتاب دی ندا پلا د خد خو ساسر قدرین دا لا د خد هم قدر وکغنا دا روالا دی کی سوچ غور او عمل کی روالا ام یقون تران دجر بین کر د قران وایه د ځان جوړ کړل بلکې دا قرآن دې اشتیاس دارد رب نه چويره په دې معنی کوم چې نو راغله دې روان کې ماکستانه د پارشدار بیا ومی الله ذاته پیدا کړې اسمانو زمکي هغه چې من دې کېږي بشپګونم هوکي ثم استوا على العرش بیا استوا کړی دا الله پارش باندې ثم استوا على العرش استوا کړ پارش مالکم نشتاص زرا به الله نا میورین سوق ماوین او نخلاصون کې اے پن نخ leta سو ضد بیرو الامر تنظیم گیره سو د بر نخ ترخته پوره مینځ سمای ردا آسمان نا طرز دا نظام په پره بل چتنه ولکنی چې بلته ولکنی چې واړی ما راکا سمه یاره یلی جهی ی من پهور کې مقدار په س چې مقداری زر کاله دی خی ال ته کی کې مقدار مقدارې زر کاله دی دلته وی چې په دور کېرسسیږ او مقدار زر کاله دی ماریچ کی بیا او سر ختم کزی کار گئی الته مقدار خسی نه پنځو زر کاله دې معراج کی ذکر کئ چا لاته پک کی خې دي سرور میات کی یوما کان مقدارو تارو ملائک تو روېلې پیو مين مقدارو 50 نه 40 50 دا کینې ده کثرت نه ده حایاتونو ډیر مسافت ده داسمان او دزمکي منس کې ډیر مسافت ده فدې ځونه له مسافت کې الله په سره حق را لګي زائر کړه ائلم غي په دې پټو په کارو باندې ضرور ذات ورحم كون کړي هغه ذات احسن کل شی چې ورکرې د خپلې بیٹے ورکرې ارشله خلقو جوړ داو خلق خلقو جوړ داو او پیدا کړه پیدا شي انسان د خډینا بیا ګرځولې نسلهم اولاد د نو من سولراتی من مای مہینو دا چرونشي اوو نرمونه چرونشو اوو نرمونه معنی نو څینا ځنه پیدا کله ثم سواو بیا برابر کړه دراو پوکې کړه بدکیدرو میروہی من امری ذ خپل حکمنا غرزول دې تعظظاره طاقت دورې دو طاقت لري دو طاقت دفوي دون ډېر لک سا سو نه شکر وکي او وایي چې زير په انکار زا فرت وایي چې موږ ورک شوبځ ما کې ظلمانه ورکې زوال دانه چې موږ ګمراه شو کله چې ورک شوبځ ما کې اينا لفي خلقين جديد موږ بیا په بيدایښ نوي گښو بلکې دیو په پيشې د خپل رب ان انکار کئ نو وایا یا فاقوم صاحب اخرت ملک الموت هغه ملک چې مقرر به مرګ ملک الموت یتوفاقم ملک الموت هغه پرشتہ ده مرګ کم ملک چې په مرګ مقرر دی تا ملک الموت په لومیداده عزرایل د دخل کو تعبیر دی دا غن تعبیر په عزرایل سره کې قران سنت کې عزرایل نوم نه درغله قران سنت کې ملک الموت راغله په بیا خل کو د تعبیر په عزرایل السلام سره کړل ملک الموت هغه ملل چې مقرره به مارګو سوال را دي چې ملک الموت یو دی نه مخکې مونږ بیان کړو انام کې یوشو ته کې ملک الموت یو دی خدا غدا کمانډ لاندې بیا نور دی ووم لا وفرتون علي بیا کمنه کوي زیات نه کوي هغه ملک الموت چې مقرشه به تاسو بیا تاسو په ربطه تر جون وګرځولې شي کو چريو مينته دا بیا حال ذکرکه په قیامت کې تفیب اوخروی هو به نه توکرچنه فرمان کته كون کې سرني پسندرب کې اوی به زومره با اوسرنا لیدل غیږی منګه او لريم منګه فرجینا منګه واپس کا چا مل خو ان موقنون منیا کن کون کیو ولو شینا کزم خو شې و کړې ومنګه اریو دا هدايت دال لیکن صاحب شیرو عنازم نہ چې دګب کو جانم دخل کو نا پریانو د انسانانو په وندا نو سکه تاسو بیمانه سي تم په سوداږي چې پریخوې تاسو پیشي د وري ساس سيدان ما پریخوې تاسو انا نسيناک ما پریخين او زو کو اوسه کې عذاب دا امشوالي په سوداږي تاسو کو بشارت یا کین ایمان وروزی ته پیاتونہ کسان چې کله پنور ګرځي پیاتونہ مان نه پرودي سيته كون کی او پاکي بیانې سر حمدون در او دیو ناوڑی تکور نه گئی تتجافا برتکی دړې دیو انل مزاجید اڑخونا دړې د اڑخونا د بیسرونا پردکی دښپه عبارت کین تتجافا در کی دړې دیو انل مزاجید بیسرونا ربلخ پرغم خوپن بیرا او طمان پثمان بای زغیناش ورکر دې مایته خرج کې دا الله پزار کې والا تعالی منفسه نه دې په اس نفس ما اخبلهم په خوشاله چپټ دي دې زراندو یخل سرونه انسان تدا پد نشتا چې مال الله کې خوشحالی تیاری کړې دي داخله او تر علم نشتا حدیث کې راځي مالا ان رات والا سمع والا اذن سمعت والا خطر په باب نعمتو نه گوگونو اچاو ندی محسوس کردی سرگو اچان دل دنی لکه اچاد آغی اغسوسی نی تیرشی سینیمتو نی داورورکو ما کانو اعملون پسود آمل افمن کانو امینا اغسوسو چی منو کدارلا ده کتاب پشاند آغا چا دی چی دینا فرمانو ندی برابر دوانا ناکسان چی ایمان روڑ دی عمل کردی خو دیو جنۃن نامی سوالی میمنانو میش میمنانو پسو دا مل خپل اګه سان چی انکار وکړ فرمان دي دی زید یو دی اور آوار کل کی دی دی اور کله چی رادو کی جوړی دوور نا واپس ویش پای کی او به له شی اوسه کی عذاب ده اور اگر كون ته دې توک زیبون تا تو سی تک زیب کو اغازه اوسکی نو خام عذاب نيز دي عذاب نيز سه سو کو مراتب عذاب دنیا دا خدای من سوال لې چ ډېر خلک مګلې دلني چې اذاب دنیا اړې پور نه دلګېدلې او د دل دې خلامن رول له چې خامہ خبر د سکو بیا خو پکاره چې ار یو سره په دنیا کې سکه نه اذابې ځای دمر نمخ کې مخ کې ار یو سره دنیا کې اذابې ځای الله وینا ډېر خلک دي چې هغه نه اذاب شي نو مراد ده نه اذاب د خبر ده مدارک و تفصیل قرطبی و مراد تین عذاب قبر دے او شعری نقل کردی قبر کې الله پاک خامقا عذاب ای خامقا والا صور که نا فرمانو لا دایات یو دا آیاتون نده چپای که اس بعد د عذاب قبر رغل دے نو خامقا سکو دیو تا عذاب دا دنیا عذاب د قبر ذو نرزا بیل اکبر مخذل العذاب نو قیامت دیه پارا چر او ګرځین نو سوږ د غړ ظالم دا چانا چپن ورګری شپاتون در او بیا مخړی دارین یتن موږ درا فرماونه منتقمون بدل غسون کیو دا د نقلب انید کتاب موسی علی السلام نا یقین مورکړه موسی علی السلام دی کتاب نوکیه کا بشکې د پیشه دا غنا او ګرځوري موږ د ذرا ہدایت د فرض بنی غرزولم اجون ائمتن مشران یادون بیامرين لا رسول زوم کو حکم کلا چک لکھ شو وکانو بیاتین یوکن اوذم پاتونی خنكون کی یقینا سر په سر کې دیمنس کې فورثه قیامت پاره سګیږي په اختلاف کین الله عز و جل په سر کوما او لم یادلهم ان دې بیان شه جوتا او لم یادل عالم ی تبین لو ان دې بیان کر الله ما بیان کړل دي کما لکنا سنا لا کلي موږ مخې لديو نه من ګورون د بيړونو چې دلل کې موجوده په کورن باندې دا ورته بیان شي ول نه دي په دې کې لا آیات دلایل دي افلا اسمعو انه اناوري اولا ميرو انه ګور دي چې خنه موږ سره اوز مکه بنجر تا نو کو په دې سرا پسند خول راغی نه ډنګر ديو انو سنا ديو افلا یبسیرون اے نبی نی ویقون نمتا آد الفتح دا زجر ورکیں بے طلب الفتح وائدیو کلب ادا فتح کچرتا سرشتنین وائے ورد فتح لا انفو اللہ جن کفروں پیدا نوکی کافر ہوتا ایمان داغی تو پیوم الفتح تاس ایمان روڑی داغی ایمان پیدا نراکیں ایمان خوالو پیدا نراکیں چی باقبل خوخبانی قبول کین او دا د عذاب ذرا تب وکي قبول ولي ولاه من زرون و ملت ورکريشي مخواړه د ژوند انتظار کوا یقینن دي منتظرون انتظار کون کی دي تین انتظار کوا دغه ور دي دغه ور دي انتظار کین په